7. Що скажеш, Паркер схилився так низько, як міг поруч із Бретом. Вони обоє пітніли, летаючи останні тонкі з'єднання в тісному 12 модулі. Вони намагалися вручну зробити те, що зазвичай виконував віддалений автоматичний реєстратор, та сигналізатор з автоматизованими мережевими інструментами. А оскільки в них не було ні реєстратора, ні сигналізатора, то доводилося справлятися з проблемами за допомогою інструментів, які для цього не призначені. Неправильні інструменти для неправильної роботи, сердито подумав Паркер, але треба якось справлятися. Якщо повністю не полагодити 12-й модуль, то їм ледь пощастить пережити важкий підйом цієї планети. Паркер готовий був змінювати деталі навіть своїми зубами, аби тільки полетіти геть звідси. Але зараз була черга брета воювати за слухняними деталями, для того, щоб полагодити модуль, як і інші прилади на борту, використовувалися вставні чергунки, запломбовані на заводі. Уся заковика полягала в тому, щоб витягнути зламані деталі, не перешкоджаючи виконанню інших важливих функцій і не пошкодивши більш чутливі деталі двигуна корабля. Нові деталі встановлюються легко, але треба позбутися опаленого мотвуху. «Здається, вийшло», – нарешті сказав напарник. «Перевір». Паркер відійшов назад, натиснув дві кнопки, вбудовані в панель управління перед ним, і з надією поглянув на сусідній переносний монітор. Але там взагалі нічого не відбулося. Порожньо. Чорт забирай, я гадав, що це воно. Ні, спробуй наступну. Я знаю, що вони всі виглядають нормально, окрім 43-ї деталі, але ми вже її замінили. Проблема в теклятих чарунках. Якщо деякі з них перегорять через перевантаження регулятора, доведеться лізти всередину і шукати розгроматизовані деталі. Паркер помовчав, а потім додав. Шкода, що в нас немає реєстратора. Згоден. У середині модуля почулися легкі звуки шкрябання пластмаси по металу. Це має бути наступна деталь, оптимістично промовив Паркер. Нам не треба вручну перевіряти кожну чарунку. Матір звузила цей список, тому такому невеличкому подарунку можна порадіти. Я радітиму тоді, коли ми политимо геть із цієї скелі і знову зануримося в гіпресон, відповів Бред. Перепини думати про Кейна. Паркер натиснув ще дві кнопки і стихо лейнувся. Знову порожньо. Спробуй наступну, Бретти. Добре. Бред замінив чарунку, яку щойно перевіряв, і яка мала бути в потрібному місці. Паркер налаштував декілька тригерів перед ним із надією, що вони зможуть ще звузити коло пошуків пошкодженої лінії. У 12-му модулі було 100 мініатюрних камер з деталями, які відповідали за прискорення зорельота. Паркерові хотілося все розтрущити від думки, що доведеться вручну перевіряти всі, щоб знайти ту єдину. У динаміку телефона внутрішнього зв'язку дуже невчасно пролунав голос ріплі. Що там у вас? Чорт забирай, подумав паркер. Ріплі, бісова баба. Зараз я їй скажу, що там. Хрін високий пряник. коротко повідомив паркер і тихо додав якесь слово, яке ріплі не розчула. Продовжуй, сказав він Брету. Добре. Що, що? перепитали ріплі. Я не зрозуміла. Паркер відсунувся від модуля і умітнув підсилювач телефона. Хочеш знати, що тут? Купа важкої роботи, не те, що в тебе. Не бажаєш якось прийти і спробувати? Вона одразу ж стримано відповіла. У мене найважча робота на цьому кораблі. На ці слова Паркер презирливо засміявся. А я маю вислуховувати твою маячню. Відчіпися. Я відчеплюся, коли 12-й модуль буде полагоджено, не раніше. Врахуй це. На іншому боці зв'язок перервався раніше, ніж Паркер встиг відповісти. «Що там?» – Бред визернув із модуля. «Ви знову сваритеся?» «Ні, просто та баба вирішила повимахуватися». Бред завагався, зупинившись, щоб оглянути чарунку, яку щойно відкрив. «Добре, спробуй ще». Паркер натиснув на кнопки, подивився на знову не реагуючий належно монітор і уявив, що це обличчя Ріплі, в яке він зацидив кулаком. Звісно, він не зробив би такого емоційного вчинку. Попри свій запальний характер, він чудово розумів, що монітор йому конче потрібний, як і Ріплі. Еш провів нову чергу досліджень над тілом Кейна, який перебував у комі і отримав додаткові результати про його стан. Особливої користі це не принесло, але приголомшило наукового співробітника. Будь-хто міг зайти до лазарету і подивитися на головний медичний екран, щоб побачити внутрішні органи Кейна, а останній не міг заперечувати такому вторгненню в його особисту сферу. Ріплі зайшла і перевірила показники. Стан Кейна не змінився з минулої перевірки, але вона й не очікувала цього. Прибулись досі, знаходився на обличчі Старпома. Ріплі перевірила менші індикатори і сіла біля Еша. Він привітався, злегка посміхнувшись, не відвертаючись від панелі управління. «Зараз я провожу інші дослідження», – повідомив Еш. «Раптом щось станеться». «Наприклад...» Не маю жодного поняття, але якщо щось станеться, я хочу одразу ж дізнатися про це. Є якісь новини? Щодо Кейна? запитав Еш, перебираючи думки в голові. Ні, усе по старому. Хоча ні, є покращення, він добре тримається і його стан не погіршується. Як там ця істота? Ми знаємо, що вона здатна виділяти кислоту і швидко загоювати рани. Що ще ми знаємо? Як я вже і говорив, я проводив дослідження. Оскільки ми нічого не можемо зробити з Кейном, гадаю, треба добре дослідити цю істоту. Можливо, що якесь навіть незначне відкриття допоможе нам нарешті її відірвати. Розумію. Ріплі нетерпляче совувалося на стільці. Що ж ти знайшов? Найвірогідніше, зовнішній покрив складається з білкових полісахаридів. На жаль, це важко стверджувати без разка для детального аналізу. А якщо ми спробуємо його взяти, то рідна знову може потекти. Ми не можемо допустити, щоб вона роз'їла частину автолікаря. Звісно, сухо промовили Ріплі, зараз машина – це єдине спасіння для Кейна. Так, цікаво, що ця істота постійно позбавляється від клітин другого шару дерми, яка знаходиться всередині і замінює поляризованими органічними силікатними сполуками. В неї ніби два шкіриних покриви, між якими тече та кислота. Таке враження, що кислота тече під високим тиском, Добре, що Далас не зробив НАТО глибокий розріз, інакше весь лазерет було б забризкано. Ріплі була вражена. Еш продовжив. Сам по собі силікатний шар має досить незвичну молекулярну структуру, яка можливо здатна навіть витримати дію лазера. Знаю, знаю, продовжив Еш у відповідь на довірливий вираз обличчя ріплі. Це звучить не НАТО правдоподібно, але це найміцніший зразок органіки, який я коли-небудь бачив. Розташування клітин суперечить будь-яким законам нашої біології, наприклад, ті силікатні клітини, адже вони мають металічну зв'язку. Саме тому ця істота так легко переносить несприятливі умови навколишнього середовища. Є ще якась нова інформація, окрім силікатів та подвійної дерми. Ну, я досі не знаю, як воно дихає і чи взагалі дихає воно в нашому звичному розумінні. Воно не змінює атмосферу навколо. Напевно, ця істота абсорбує потрібні гази за допомогою безлічі пор. У неї немає нічого, що нагадувало б ніздрі. Ця істота працює краще, аніж будь-яка хімічна фабрика. Здається, що деякі внутрішні органи взагалі не працюють, як працюють інші я зовсім не знаю. Може бути, що ті органи, які здаються нерухомими, виконують захисні функції. Пізніше дізнаємося, чи ми зможемо далі його провокувати. Еш в очікуванні подивився на неї. Цього достатньо? «Цілком. Не треба було піднімати Кейна на борт. Треба було залишити його там разом із цією істотою», – подумала Ріплі. Відповідальність за те, що вони опинились тут, цілком лежить на Еші. Вона непомітно спостерігала за науковим співробітником, як він працював із приладами, зберігаючи потрібні результати та відхиляючи непотрібні. Найменше вона очікувала якогось емоційного жесту від Еша, але саме він прийняв несподіване рішення впустити членів екіпажу на борт що суперечило усталеній процедурі. Гріплі виправила себе. Не лише Еш, але й Даллас із Ламберт порушили процедуру прибуття на борт. Ішлося про життя Кейна. Що було б, якби Еш послухався її розпорядження і залишив усіх трьох назовні? Вижив би Кейн чи просто перетворився б на запис у журналі? Але це спустило б одну річ. Їй не довелося пояснювати Кейнові, раптом він уклигає, чому вона не впускала їх. Еш помітив її вираз обличчя і занепокоєно запитав Щось трапилося? Ні. Гріплі випрямила спину. Можеш слумачити для дуреб. Я саме почуваюся однією з них. Що це все значить? Який можна зробити висновок? Цікава комбінація елементів та структури робить інопланетний організм практично невразливим у нашій ситуації та з нашими ресурсами. Гріплі кивнула. Я так і думала, якщо, звичайно, результати твоїх досліджень вірні. Еш образився. «Вибач, добре. Отже, воно не вразливе?» – промовила Ріплі і важно подивилася на наукового співробітника. «Саме через це ти вирішив взяти його на борт?» Як завжди, Еш не ругував на кпини. Він відповів без жодних образ. «Я виконував безпосередній наказ капітана. Пам'ятаєш?» Ріплі стрималася, щоб не закричати, знаючи, що Еш не сприймає емоцій. Коли дала стакен відсутній, я виконую обов'язки старшого офіцера, і поки вони не повернуться, я командир. Звісно, я забув. Емоції. Дурниці, ти нікого нічого не забував через емоції. Увага Еша була прикута до показників, але почувши її слова, він озирнувся. Гадаєш, ти все про мене знаєш? Ви всі гадаєте, що добре мене знаєте? Маю тобі дещо сказати, Ріплі. Коли я відчинив внутрішній шлюз, я знав, що роблю. Але я теж можу щось забути, як і всі. І в той момент я забув, хто головний, і все таке. У мене дуже хороша пам'ять, але й вона може давати збої. Навіть механічна пам'ять, акуматері у матері, може втратити інформацію. Ага, звісно, подумала Ріплі. Вибірковий збій. Звісно, Еш міг говорити правду. Вона і так образила вже багатьох членів екіпажу. Паркер та Бред вже тримали на неї зуб, а тепер вона ось-ось могла нажити нового ворога, Еша. Але Ріплі не могла стримувати свої підозри і бажала, щоб Еш розсердився на неї. Ти також забувся про основне правило карантину, яке діє у твоєму наукому відділенні. А це Ази, які утримує кожен офіцер на початку навчання в льотній академії. Ні. Нарешті, подумала Ріплі, тепер схоже на правду. Це я не забув. Розумію. Ріплі зробила паузу для підсилення своїх слів. Ти просто порушив це правило. Думаєш, мені було просто прийняти рішення, що я не усвідомлював можливих наслідків? Ні, Еше, я так не думаю. Науковець знову не відреагував на провокацію. Мені це не подобалося, але вибору не було, м'яко пояснив він. Що б ви робили з Кейном? Його єдиний шанс вижити – це відпочинок у лазереті, де авто лікар часом зможе попрацювати над ним. Його стан стабілізувався і все через швидке лікування в машині. Часну дезінфекцію та внутрішньове годування. Еше, ти заперечуєш сам собі. Раніше ти стверджував, що ця істота підтримує в ньому життя, а не автолікар. Ця істота може не відігравати особливої ролі, хіба що для опорожнення Кейна. Ми не знаємо, що б вона зробила, якби ми залишили їх назовні. Тут же ми можемо уважно спостерігати за його організмом і живати всіх можливих заходів, якщо істота почне шкодити Кейнові. Назовні ми цього б не зробили. Еш зробив паузу класно вимикачем і перевірив показники. Окрім того, був прямий наказ. Тобто ти в будь-якому випадку слухатимеш Даласа, а не мене. По-перше, капітан – це капітан. А по-друге, той факт, що він знаходився за кілька метрів від мене назовні, а не всередині, не є приводом ігнорувати його накази. Гріплі відвернулася. Вона була розлючена і на Еша, і на себе. Порушивши процедуру карантину, ти поставив під ризик не лише життя Кейна, а й усіх нас. Еш плавно просунувся, щоб відправити запит на розрахунковому столі і уважно подивився на утриману інформацію, а потім промовив, не дивлячись на неполегливу ріплі. Мені непросто було прийняти таке рішення. Я знаю правила щодо карантину та позаземних форм життя, можливо навіть краще за тебе, але мені довелося зробити вибір між ними та людським життям. Можливо, треба було залишити його там помирати. Можливо, я поставив під загрозу всіх нас. Але знаю одне. Ті, хто складають свої другоцінні правила, роблять це в безпеці та комфорті, а не там, де ці правила повинні застосовуватися. В екстремальних ситуаціях слід покладатися на власний розум та почуття. Я так і зробив. Поки що ця істота нічим нам не загрожує. Якщо таке і станеться, то їй доведеться воювати з групою озброєних людей, які будуть на поготові а не з одним непідготовленим чоловіком, який блукав темними і холодними нетрами інопланетного корабля. Тому я її обирав, між таким ризиком та життям Кейна. Еш потарабанив пальцями по панелі управління. Я нічого не маю проти твоїх почуттів. Ріплі нахилилася ліворуч і піднялася. Я просто вважаю, що в тебе немає жодних прав і повноважень ставити нас під такий ризик, а раптом ми цього не хочемо. Це вже не має значення. Кейн на бурту. Живий. Подальші події будуть відштовхуватися від реальності, а не від можливих шляхів розвитку ситуації в минулому. Давай не будемо витрачати час на їх обговорення. Це твоя офіційна позиція наукового співробітника? У посібнику так не написано. Ріплі, ти повторюєш у неї те саме. Ти хочеш мене спровокувати? Я вже добровільно записав свої дії до бортового журналу і готовий до будь-якого рішення, яке компанія прийме щодо мене. Так, це моя офіційна позиція. Пам'ятай, що основною функцією науки є захист та покращення людського життя. Я ніколи не суперечив цьому правилу. Але хтось може мати іншу думку про те, що покращує людське життя. Чомусь ці слова змусили Еша повернутися і зміряти Ріплі різким поглядом, хоча на інші більш уїдливі ремарки він не реагував. Я виконую свої обов'язки наукового співробітника так само добросовісно, як ти обов'язки ворент офіцера. Цього достатньо, я втомився. Якщо в тебе є конкретні претензії, звернися до Далласа. Якщо ж ні, то роби свою роботу, а я буду робити свою. І з цими словами він повернувся до своїх другоцінних приладів. Ріплі кивнула справедливо. Обернувшись, вона пішла до коридору. Ріплі все ще почувалася незадоволеною, але не розуміла чому. Відповіді Еша були досить раціональними, з ними складно сперечатися, але її хвилювало інше. Те, що Еш самовільно пустив на корабель експедицію, було чимось більшим, ніж тільки формальним порушенням правил. Це суперечило усьому єству його особистості та яскраво вираженому професіоналізму в інших питаннях. Гріплі мало знала його, але до цього випадку всі вважали, що дорого вказу для нього є лише офіційний науковий посібник. Еш стверджував, що він зробив це заради спасіння життя людини, вона дотримувалася офіційної позиції, чи була вона не права? Чи був би Кейн із нею згоден? Вона пішла до капітанського відділення хвилюючись. У голові оберталися роздроблені уривки думок про збіги обставин, які мучили її. А зібрати докупи вона їх не могла. Тепер на Нострому не було що робити, окрім як чекати. Чекати, доки Паркер і Бред закінчать свою роботу. А також чекати змін у стані Кейна. У капітанському відсіку Ламберт гралася із Джонсом у Тузичкою. Моток спеціально тримали на нострому для кута. Сам Джонс, схоже, вважав, що ця гра в мотузочку більше потрібна людям, а він добросовісно брав на себе відповідальність розважати їх. Здавалося, вони утримували величезне задоволення, коли він шарпав і ганявся за білим шнурком, а вони смикали ним своїми великими незграбними лапами. Ламберт називала цю гру «кушача курзинка», а Джонс – «людська курзинка». Він чусили намагався розвеселити штурмана, адже члени екіпажу часто бували такими серйозними. Для кута це було складно, але Джонс докладав усіх зусиль. Він продовжував розважати людей, думаючи про їжу та жирних теплих мишей. «Як там справи?» Бред визернув з-під виступу і подивився на Паркера. Той налаштовував панель управління і витер піти з чола. «Майже закінчив, ще півградуса, і все. Може, навіть Ріплі буде задоволена». Технік скорчив гримасу і присвиснув. «Ріплі ніколи не буває задоволена. Хіба ти не знав?» З-під запобіжної сітки, де працював Бред, пролунали якісь різкі звуки. Паркер подивився на німий динамік телефона внутрішнього зв'язку і пробурчав. «Якщо і після цього ми не отримаємо повну частку, я буду скаржитися. Ми заслужили поїдну платню, в тому числі доплату за небезпечні умови праці». Тепер компанії краще попілкуватися про нас, інакше ми поскажемося в гільдію. Гаразд, відрізав бред і простягнув руку з труби, де знаходилася сітка. Герметик номер 3 повинен допомогти. Паркер підійшов до пластикового футляру, який, хоч і був брудний, зате закуратною наклейкою, витягнув звідти малюсіньку сіру квадратну коробку, розмальовану в зелений та червоний колір, і знову чомусь витріщився на тихий телефон внутрішнього зв'язку. У капітанському відсіку тим часом лунали примітивні звуки. Запис був затертий через баторічне користування, але Дала лежав та насолоджувався музикою, наче він зараз був присутній в студії, де багато років записувалися ці композиції. Він тихенько притупував однією ногою, несвідомо додаючи контрастності мелодії. Телефон внутрішнього зв'язку просигнали в три рази, доки капітан звернув на нього увагу. Він сумно зітхнув, простяг руку і вимкнув музику, а потім натиснув кнопку прийому на телефоні. Даллас слухає. «Це Еш. Пойди подивися на Кейна. З ним щось трапилося». Даллас звісив ноги з кушетки і швидко сів. На щастя, у Еша був спокійний голос, але він був схвильований, а це недобре. «Щось серйозне?» «Щось цікаве?» «Зараз буду». Дала піднявся, повністю вимкнув програвач, неохоче спостерігаючи, як гасне зелена лампочка збоку. Еш сказав щось цікаве, а це могло значити багато чого і зовсім не обов'язково щось гарне. Він заспокоїв себе думкою про те, що якби Кейн уже помер, то Еш сказав би щось інше, а це значило, що старпом живий, але в цікавому стані. Як виявилося, Еш зателефонував не через Кейна. Даллас зустрів наукового співробітника в коридорі біля лазарету. Коли підійшов капітан, він притиснувся до скла, заглядаючи всередину. Що відбувається? Ріплі несподівано з'явилася в іншому кінці коридору. Унашвидку переводила погляд з Еша на Далласа. Я все чула. Підслуховуєш? Прижмурився Даллас. Ріплі скривилася. А що ще робити на кораблі? Чи ти заперечуєш? Ні, просто цікаво. Він подивився крістоти в скло зазарету, а потім звернувся до Еша, бо так нічого і не побачив. «Ну, Кейн, – науковець сказав на Старпома, – подивись уважніше на його тіло. Далас почав дивлятися та жмурити в очі, доки не помітив, що мав на увазі Еш, а точніше, не помітив одну річ. «Її немає!» Він швидко оглянув лазарет і переконався, що прибульця немає. Кейн нерухомо лежав на медичній платформі, рівно дихаючи, незважаючи на відсутність тієї істоти. Подивившись, астронавти побачили якісь маленькі чорні плями на обличчі Кейна. «Вно щось живило йому?» – запитав Даллас, відганяючи думку. «Ні», – надіялово відповів Еш. Далас хотів йому вірити, і йому довелося. Врешті-решт, згідно з особливими досьє, у Еша був найустийший розум на кораблі. «То відбитки, а не виступи. Думаю, що то сліди від присосок». Еш промовчав, а потім додав. «Окрім цього, здається, Кейн більше не має ушкоджень». Це поки що, втрутилася Ріплі. Двері герметично зачинені, та істота може досі бути всередині. Вона говорила впевненим голосом, але насправді хвилювалася. Думка про те, що пауку та рукоподібна істота з блискучим намагаючим оком може повзати десь попід ногами, лякала її більше, аніж вона показувала. Ми не можемо відчинити двері, замислено промовив Еш. Ми не хочемо її випустити, щоб вона бігала кораблем. Тут згідно, як ніколи. Гріплі уважно вдивлялася на підлогу в лазареті, але бачила лише близькочі метали фарбу. Але її не можна вбити або схопити на вістані, не виходячи з лазарету. Що ж робити далі? «Ми намагалися прибрати її з обличчя Кейна», – сказав Даллас. «Ми порізали, пошкодили її. Можливо, якби ми не загрожували їй, то вона б не опиралася. Можливо, тепер ми зможемо просто її упіймати. У голові в Далласа проминув образ захоплюючого заохочення від компанії. Це гарантовано буде премія, а можливо навіть і підвищення. Потім знову кузнув поглядом по непритомній фігурі Кейна і присуромив себе. Гріплі досі здригалася від своїх думок. Можеш спробувати впіймати її. Я буду пильнувати двері. Гадаю, що це гарна ідея, Еш відійшов від скла. Це безцінний зразок. Поза сумнівом, ми повинні спробувати зловити його цілим і неушкодженим. Еш натиснув на кнопку, яка управляла дверми. Лазарет порівняно краще місце, аби спіймати непроханого гостя. Там була подвійна стіна, і це був найтісніший відсік на нустрому, не рахуючи тамбурів шлюзів. Двері трохи привідкрилися. Еш глянув на Далласа, той кивнув. Еш знову натиснув на кнопку, і двері відкрилися ще на кілька сантиметрів. Тепер туди можна було прослизнути. Даллас увійшов першим, ріплі обережно йшла за ним. Теж зайшов у і швидко класнув вимикачем, зачиняючи двері. Вони стояли біля входу, оглядаючи приміщення, не було помітно жодних слідів прибульця. Дала стиснув губи і різко свиснув. Це не допомогло, але ріплі несміливо хихіхнуло. Даллас підійшов до відчиненої шафи, оглядаючи приховані кутки лазарету. Цілком вирогідно, що прибуло міс ховатися саме в шафі. Але коли капітан ретельно оглянув її, то знайшов лише акуратно складені ніким і нічим не потревожені медичні інструменти. Якщо вони не збиралися ловити прибульця голіруч, то потрібно було щось місне. Із місту шафи Даллас убрав перший ліпший предмет підходячого розміру – луток із нержавіючої сталі. Коли він повернувся до пошуків, то подумав, що раптом прибулець відчує небезпеку, то зможе розчинити цей металевий луток так само легко, як і руку Далласа. Але попри все, вага лутка була досить переконливою. Доки Еш оглядав віддаваний куток лазарету, Гріплі вже набридло стояти біля дверей. Вона пройшлася лазаретом і зазирнула під платформу, на якій лежав Кейн, подумавши, що прибулець міг присмоктатися знизу. Гріплі напружила м'язи, приготувавшись відскочити, раптом побачить прибульця. Вона не була розчарована, виявивши, що там нікого немає. Гріплі випросталася, роздумуючи, де ще пошукати, і зачепила перемичку. Їй на плечі раптом впало щось тверде. Вона озирнулася і вгледіла довгі кисляві щупальця тьмяну сіре око, схоже на опуклий кабінь-кабушон. Вона рефлекторно різко скрикнула, її заціпило, і вона незграбно смикнулася. Істота впала на підлогу і не рухалася. Даллас та Еш зреагували на її крик. Тепер усі троє спостерігали за нерухомою фігурою, яка лежала під ногами. Вона зловісно стиснула щупальці, точнісінько, ніби рука мбреця. Цю ілюзію порушувала більше кількість щупальців, хвіст і тьміне, око без повік. Гріплі правицею помацала плече, куди щойно приземлився прибулиць. Вона ковтала повітря і практично не могла дихати. Дія адреналіну поступово проходила, але вона досі відчувала вагу прибульця на своєму плечі. Гріплі ногою торкнулася рукоподібної істоти. Вона не рухалася і взагалі не реагувала. Її єдине око було тьмяним, а шкіра змошкуватою та сухою. Ріплі сміливіше підважила її ногою і перевернула. Трубка під щупицями ум'я, лежала на долоні і була майже втягнута всередину. Гадаю, воно мертве, дала стрічки довше оглянув неочікуваний труп, а потім повернувся до ріплі і запитав Як ти? До ріплі нарешті повернулося мовлення. Нормально, воно нічого мені не зробило. Гадаю, воно вже було мертве, коли впало на мене. Ріплі підійшла до відчиненої шафи і взяла довгий металевий пінцет і поштиркала ним у щупальці та в око. Жодної реакції. Дала простянув лоток і Ріплі поклала туди заціпленілого прибульця за допомогою пінцета, а потім швидко зачинила блискучу кришку. Вони підійшли до війного столу, обережно виняли прибульця і поклали на плоску поверхню. Еш уімкнув яскраве світло і всі чітко побачили жахливу бліду істоту. Науковець взяв невеликий щуп і поштрикав нерухомий труп. Поглянь на його присоски, Еш казав на кілька маленьких і заглиблених кілець, які займали практично усю внутрішню сторону долоні. Не дивно, що ми не могли відірвати його, враховуючи зати спальців і хвіст, що вивався до коло шиї Кейна. А де його рот? Далас насилою двів погляд від ока істоти, навіть мертвий труп гіпнотизував своїм пм'яним очним яблуком. Напевно, це той трубчастий орган, який воно засунуло кину в горло. Але воно його нічим не годувало. Еш захопив край трубки пінцетом і трішки витягнув її з долоні. По мірі цього вона втрачала коричнуватий колір і скоро стала блідою, як і все тіло. Трубка твердішує на повітрі. Еш підсунув істоту під лінзу сканера і налаштував його, після чого на невеличких екранах почали з'являтися цифри та слова. Усе, нарешті промовив науковець. Воно мертве, жодних ознак життя. Ми мало про нього знаємо, але не настільки ця істота вже й чужорідна, щоб не можна було дізнатися, жива вона чи мертва. Гріплі відчула поколювання в плечі. Чудово, давайте викинемо його. Еш ушелешено подивився на неї. Жартуєш? Дуже смішно. Гріплі покитало головою. Чорта з два. Але ми мусимо його забрати, збуджено промов Еш. Ми вперше контактуємо з такою істотою. На плівках немає нічого подібного навіть гіпотетично. Його треба повністю дослідити. Добре, сказали Ріплі. Проводь свої дослідження, а потім ми його викинемо. Ні, ні. Для цього потрібна повністю укомплектована біолабораторія. Я можу зафіксувати лише поверхові дані про його структуру та будову. Я не можу вдовольнитися з про таку важливу інформацію, як от історія його еволюції. Ми не можемо просто викинути найвидатнішу ксенологічну знахідку десятиліття в шлюз, ніби звичайне сміття. Я протестую і як член екіпажу, і як науковий співробітник. Кейн зробив би те саме. Ця тварюка ледь не роз'їла корабель своєю кислотою. Ріплі кинула в бік істоти. Хто знає, що може статися після смерті з її тілом? Ця істота сама по собі нічого не пошкодила, заперечив Еш. Скоріше за все, кислота розчинилася в мертвих клітинах і стала інертною. Вона нічого більше не робить. Це поки що. Еш благально подивився на Далласа і продовжив. Воно не рухалося і ніяк не реагувало, коли ми штиркали його навіть в око. Згідно з показниками сканера, воно мертве, і я вважаю, що воно безпечне, якщо, звісно, це не зомбі. Далас, ми повинні зберегти цей зразок. Даллас нічого не відповів. Еш продовжив. Хоча б тому, що медикам потрібна ця істота, щоб вивезти Кейна з коми. Ми це не можемо зробити, а ця істота спричинила кому. Раптом викинемо ключ до спеційна Кейна. Нарешті Даллас промовив. Ти науковий співробітник. У таких питаннях ти головний. І останнє слово за тобою. У такому разі я прийняв рішення. Еш нагородив свій скарб байливим поглядом. Я закупорю його в трупці, трубці. Тоді воно точно не живе. І ми спокійно провеземо його. Звичайно ж, Кейну чинив би так само, пробурмотіла Ріплі. Дала зміряв її сердитим поглядом. Ріплі відвернулася. Долю монстра вирішено. А що робити з Кейном? Вона вказала на платформу зі старпомом. Еш повернувся до піддону. Швидко оглянувши старпома, зокрема його обличчя зі слідами від присосок, науковицю увімкнув декілька приладів на медичній панелі управління. Автолікар видав якісь звуки, і на екранах з'явилися дані. Його лихоманить. Сильно? Ні, він а машина збиватиме температуру. Він досі непритомний. Та бачимо, сказали Ріплі із сумним виразом обличчя. Еш повернувся до неї. Не обов'язково, він може спати, а це зовсім інше. Ріплі хотіла відповісти щось уїдливе, але дала сердито зупинив суперечку. Припиніть сваритися. Ще я повинен рознімати членів екіпажу, подумав він. Враховуючи психологічний тиск останнім часом, такі конфлікти передбачувані, але Даллас вважав, що треба зробити все, щоб уникати їх. Не можна допустити відкритої й розділення екіпажу. Аби відволікти Еша та Ріплі у від одного, Даллас перевів розмову на Кейна. Отже, він непритомний і його лихоманий. Що ще? Еш пораналізував показники. Машина не дає більше ніякої інформації, в іншому його показники життєдіяльності досить гарні. Можеш дати доустоковий прогноз? Еж завагався. Я не медик, нострому не такий великий корабель, щоб дозволити собі цю посаду. Або не такий важливий, я знаю це, але серед нас ти маєш до цього найближчий стосунок. Я просто хочу знати твою думку. Це не буде фіксуватися в бортовому журналі, і я, безумовно, не вимагаю цього від тебе ж забирай, я не маю права вимагати цього!» Даллас повернувся до Кейна, свого друга і напарника. «Не хочу прозвучати невиправдано недійливим», – повільно сказав Еш, « але судячи з його поточного стану та показників контрольних приладів, він житиме!» Далас посміхнувся і злегка кивнув. «Уже непогано, більше вимагати не можна!» «Сподіваюся, твоя правда», – додала Ріплі. У нас є деякі розбіжності, але цього разу я молитму Бога, щоб ти мав рацію. Еш знизав плечима. Хотілося б зробити більше, але, як я вже казав, в мене відсутня необхідна кваліфікація. Це більше залежить від автолікаря. Зараз я отримую результати більш ретельних досліджень, але й машині немає від чого віштовхуватися. Такого ще не було. Усе, що ми можемо зробити, це чекати, доки автолікар не визначить, що прибулиць зробив із Кейном. І тільки після цього апарат зможе, сподіваюся, почати його лікувати. На обличчі Веша раптом з'явилося розчарування. Шкода, що я не медик. Не люблю чекати, доки машина всього не зробить. Уперше чую, що ти говориш про машини без поваги, здивовано промовила Ріплі. Немає ідеальних машин. Їм бракує адаптивності. Тут потрібен цілий госпіталь, а не цей невеликий автолікар. Він не призначений для роботи з такими прибульцями. Його ефективність оцінюється за інформацією його програми, як і ефективність будь-якої іншої машини. Якби ж я трішки краще розбирався в медицині. Також перше чую, що ти жалієшся на браку питенності, продовжила свої спостереження Ріплі. Завжди будеш почуватися некомпетентним, коли не все знаєш, інакше не буває. Теж повернувся до Кейна. Це почуття підсилюється, коли космос дає тобі загадку, з якою ти ще не стикався. «У мене недостатньо знань, щоб її розгадати, і через це я почуваюся безпорадним». Він обережно підняв прибульця пінцетом за двоє щупальців і поклав його у велику прозору трубку. Еш натиснув на кнопку, вбудовану в пробку трубки, і закупорив її. Усередині розлилося жовте світло. Гріплі уважно спостерігала за діями Еша. Вона все ще побоювалася, що та істота може несподівано роз'їсти трубку і почати їх усіх душити. Переконавшись нарешті, що прибули вже нічого їй не зробить, хіба насниться в страшному сні. Вона піднялася і пішла в бік виходу. «Не знаю, як ви, а я хочу випити кави», – сказали Гріплі через плече. «Гарна ідея», – дала, сподивився на Еша. «Нічого, якщо ми залишимо тебе самого». «Тобто на один з тією штукою?» – він вказав великим пальцем на закупорний контейнер і широко посміхнувся. «Я науковець, і від таких речей у мене підвищується інтерес, а не пульс. Не турбуйтеся, усе буде добре. Якщо будуть якісь новини або стан Кейна зміниться, я одразу ж зателефоную». Домовилися. Він подивився на ріплі, яка чекала на нього. «Пішли, вип'ємо кави». Еш зачинив за ними двері, і вони пішли назад до капітанського відсіку, залишивши його працювати з автолікарем, щоб той у свою чергу працював над Кейном.